Thank mm -hmm. you. Välkommen till Mellanskärva och Korn, din podcast om analogfoto i tiden. Det här avsnittet är inte jag som pratar utan det är min sidekick Sina med gäst som man ska presentera snart. Och temat för denna gång är fotoutmaningar på olika teman. Så ja, över till dig Sina. Hej! Välkommen till ett nytt avsnitt av Mellan skärpa och korn. Jag har en vän här som heter Pierre Wilén. Han kallar sig filmskapare. Jajamän! Hej Pierre! Vem är du? Ja, vem är jag? Jag är en blivande 36-åring som har hållit på med fotofilm sedan jag var 11 år gammal. Bor på... Den fina ön Gotland, eh, mitt ute i Östersjön. Eh, född och vuxen där, även om det inte hörs. Så att vi inte får några kommentarer på dialekten. Eh, som sagt, jag har hållit på med foto sedan var elva. Och är helt självlärd inom allting jag gör inom både film och foto. Jag är skådespelare utbildad på gymnasiet egentligen. Oj. Så att foto, det, det har bara varit liksom en en kul grej eh, som har blivit en hobby som har blivit något av det viktigaste för mig i mitt liv. Kul. Så kan kul. man säga. Ja. Jag lärde känna dig via din fotoutmanings utmaning. Mm. Jag skulle det. Ja, precis. <laughs> eh, jag tänkte det att jag, jag ville alltså som, som fotograf så jag har ju att alla kan ta en bild. Alltså det, alla kan göra det idag med... Mm. Eh, en iPhone eller smartphone eller vad som helst. Bara man har någon form av kanon så kan man point and shoot. Det är klick. Så är det klart. Ja, Men att ta ett foto tycker jag är lite svårare. Och det är, ju, det är ju en konstform i sig oavsett om man gör det digitalt eller analogt. Och jag har plåtat, jag vet inte hur många tusen bilder analogt mm. nu under mina... 25 år med kameran i handen. Men jag ville utmana mig själv. Jag ville liksom se vart går min gräns? För jag kan inte sätta en titel på om jag är porträttfotograf eller naturfotograf eller streetfotograf och sådär utan så... Så då hittade jag en eh, sida eh, på nätet jag googlade. Och så sökte jag eh, Photo Challenge eh, 2016. Och fick upp en lista från Gordons Photography var det här. Men den här listan finns på både petapixel och andra sidor. Just det. Eh, och grunden med den fotoutmaningen var att, det är, att man ska göra en utmaning varje vecka. Så det är egentligen 52 olika utmaningar. Förutsatt att man då har en digital kamera eller iPhone eller smartphone sådär då mm. Men analogt är ju alltid det bästa. Det vet vi ju. Ja. Och att göra en utmaning i veckan kände jag att nej, det är lite mer än vad jag mäktar med eftersom man också jobbar. Och vissa utmaningar som att ta ett självporträtt. Ja, jättelätt att göra det med en analog kamera utan autofokus. Ja, just det. Så att jag valde att klippa sönder Alla de här 52 utmaningarna Så att jag har 52 stripes Eller jag, jag tog bort några av de här Som kände att det här går inte Att göra analogt ja, Om man inte vill ha väldigt blurriga bilder ja. Tryckte ner alla de kvarvarande I en påse så det ligger väl ungefär 48 stycken kvar nu då då. Och så då Varannan vecka tänkte jag att Då drar jag en ny utmaning Eh, helt random, jag har ingen aning om vad det blir för någonting och sen tar jag två veckor på mig gör utmaningen och ser hur det går och, alltså det är ju en, en det är en utmaning det är en photo challenge av en anledning har jag märkt, väldigt mycket eh, och varje ny då assignment då, det är ju Nej, det, det, det, man blir chockad över vad, hur ställd man blir som fotograf och det är bra för det är nu jag verkligen får veta vad går jag för, vad, vad klarar jag av, hur tänker jag, Just hur löser jag varje uppgift för sig. Så att, väldigt rolig utmaning eh, Jag är inne på mitt eh, Min sjätte Mitt sjätte uppdrag just nu Som är faktiskt ett av de svåraste För mig personligen hittills eh, Så det kämpar jag med Enormt just nu Just det ja. eh, Jag vet ju själv hur det är med sånt eh, Jag har varit tag med är du, vet, du vad, vet du vad Fotosöndag är? Nej Fotosöndag är det... Är en grej som en vän till mig startade Som bygger på att du tar en bild i veckan ut Utifrån ett tema mm. Det kan vara vilken kamera du vill mm. Mm. Och jag var med ett tag Och sen kom livet i vägen Och nu har jag tagit en paus från det Men jag förstår ju vad du menar Just att man tänker Okej, okay, rektangel mm. Är en rektangel? Är en rektangel? Mm. Och, och då har man också Den där grejen i huvudet att, Det är en skitbild Jag skulle aldrig gå upp den bilden mm. Så min fråga till dig, är, hur sjutton blir motiverad? Fortsätt. <laughs> ja, alltså jag ska erkänna att stundtal så är det ju... Alltså det är slitigt. För i stundtal känner man bara varför? Varför gör jag det här? Kom igen. Mm. De här utmaningarna har tre grundteman eh, kan man säga. Så det är porträtt, landscape och artistic. Oj. Eh, och... och eh, jag menar första utmaningen gjorde då var det min gudson som fick eh, dra, välja utmaning åt mig och då pratade vi alltså då första januari och här på Gotland så var det, eh, jag tror det låg på 15 minus grader, snöstorm och så drar han eh, landscape. Eh, jag tror det var Nature up close. Oj. <laughs> och då står det också på de här stripes och så står det där. Jag kan faktiskt läsa innan till exakt vad som står på den här första. Då står det så här, get up close and personal with nature in this natural beauty shot. Flower, bees, bugs and spiders might all make great shots. Ja, ah. jättekul att plåta blommor första januari snöstorm. Och, och det var så här. Jaha. Och så körde jag också att han fick dra två stycken filmrullar eller filmtyper jag skulle jobba med. Och så blev det svartvitt. <laughs> Och då bara kände jag så här, yes, vilken bra start på det här året. Fantastiskt. Men det som blev då Det var att jag kunde se. Jag var tvungen att se naturen utifrån vad jag, alltså de förutsättningar jag hade. Just det. Och det gav enormt fina bilder. Jag tog, ja, då plåtade jag med min mamia RB67. Det är mellanformat, 120 film. Och den är ju 6x7 eh, cm den gyta. Eh, jag fick sådana fantastiska bilder ändå. Men jag håller... Alltså, jag, jag erkänner att jag... Jag, jag håller på att känna så att jag, jag, jag lägger ner skiten direkt. Varför ska jag hålla på med det här? Eh, det. Så... Eh, Nej men bara alltså Jag tror om blir motiverar därför att Jag vill Jag vill utvecklas Jag vill veta var min gräns går Jag vill veta att alltså, Nästa uppdrag då så var det uh, Artistic fantasy Och jag älskar mm. fantasy Jag älskar det, alltså, jag är medeltidsnörd på det sättet Jag firar min 30-ålde medeltidsvecka i år Men återigen Då var vi inne i andra halvan Av januari och, och så ska vi ha fantasy. Och hur tänker jag fantasy? Och vad klarar jag av? För att jag egentligen kan jag bara fotografera på helgerna. För det är då jag inte jobbar. Mm. Så kunde ju planera. Och jag jag hade velat göra mycket, mycket mer på det temat. Jag hade velat tänka mycket mer action. Mycket mera tyg. Mycket mera färg, vind och sådana saker. Men... Det blev inte så. Men de bilder jag fick ut ändå blev fantastiska. Ja, just det. Eh, på sitt sätt. Alltså ut, återigen utifrån de förutsättningarna. Sen där kan jag erkänna, jag dabbade ju mig totalt. Och, och, och du Sina, du har ju faktiskt varit en liten mentor för mig vad gäller diafilm. Ja, eh, och ut och framkalla själv hemma. Vilket jag är så tacksam för. Alla råd och tips och så. Eh, och jag valde då att ta en rulle dia. Eh, och då gjorde jag det fantastiska misstaget att överexponera rullen mer än två steg. Oh. <laughs> och vi vet ju, vi dia-människor, vi vet ju ja, det är dumt. Yes. <laughs> det är ja, vansinnigt dumt. Så att av tio bilder fick jag ut eh, tre godkända exponeringar varav två som jag tyckte om. Oj. Resten var, alltså det var kritvitt. Mm. Och det var för att jag hade mer rök i bilden. Och tänkte ju inte på att... Belyser vit rök? Så det är ju en reflektor. Oh. Men just då tänkte inte jag. Utan jag bara såg, oh vilken snygg bild Och det ser jättebra ut. Ja, <clears throat> och ljus utifrån att jag inte hade någon rök. <laughs> så det var ju så här. Jag tror att det det, det, rejäl, det det handlar om. Det är att man får. Ja, man kommer möta enormt många motgångar. Men det är det som är en del av utmaningen. Men man får inte. Låta sig slås omkull av det. det. Det kan sänka självförtroendet totalt att man känner att vad fasiken, varför blev det inte så som jag tänkte. Men ja, just det. när man tittar på bilderna en gång till en efteråt så ser jag fantastiska saker som jag inte såg då. Utan, utan det handlar om att få lite distans och kliva åt sidan. <laughs> um, och det, det, ja, så att. Mm. Det är spännande. Ja, det, är, det är jättekul att höra just, mm. just för att um, ja, när livet blir jättetungt så blir jag bara ha kamera. Eller? Ja. Nej. Vad då? Säger jag något? Alltså kameran är ju ett, ett sånt fantastiskt resmål. Jag, jag ser ju mig inte som yrkesfotograf mm. eh, utan jag är hobbyfotograf. Och precis med det så att när livet är extra motigt, eh, vilket det faktiskt har varit för mig nu det senaste, de senaste halvåret. Det har varit en enormt tuff period eh, på, ett, på ett personligt plan. Men då har också kameran funnits som ett verktyg i form av terapi. Ja, just det. För att när livet snurrar som snabbast runt omkring oss så har vi den begränsade, den begränsade bildytan beroende på vilket format du fotograferar med men du har din ruta och det är där ditt fokus i ligger för stunden när du tar bilden och, och det har blivit viktigt alltså, det händer mycket runt omkring men där har vi fokus att ta så kameran som redskap är ju, alltså det är ju, det är ju ett verktyg som är helt outstanding Jag håller med mm. det är därför jag skiljer jobb och eh, fritid. så. Aldrig ge frysen. blir någon sorts ah, soligt. Ta ut något. Mm. Uh, lite run and gun. Med me mellanformat roll kord. Som jag knappt kan fokusera mig. Och... Mm. Ah, oh, halva bilden är oskarpa. Mm. Okej. Okay. Jag har ju en gammal järnstika flex. Som jag köpte av min granne. Uh, så han sa. Ja ah, men. Du får den för 400 spänn... Jag vet inte om den funkar... Och funkar den inte får du komma så får du pengarna tillbaka... Ja, jag det tyckte den bara var snygg... Så då tog jag i en rulle... Och det enda problemet med den... Det är att... Eh, filmräknaren funkar mm. inte... Oh. Så jag får ju liksom anpassa... Alltså jag har försökt hitta ett sätt... att Hur mycket ska jag vrida fram... För att uppnå... Så att jag vet att nu har jag vridit fram... I alla fall en hel ruta och kanske lite till... Så att jag får ju ut mellan eh, 9 och 12 rutor per rulle. Man ska ju få ut 12 eftersom det är 6x6 centimeter. Ja, ja. Men jag, någonstans mellan 9 och 12. Jag tror jag har varit uppe på 11 faktiskt en gång också. <laughs> men, men det är också det här som säger att det, det, det, det är inte mycket skärpare drar med en sån. Det är ju Nej. oerhört lite. Men det är en skärm. Och sen så när beskärde ju filmen efteråt kanske till viss del än då. Jag kroppar bilden lite där. Oavsett om du gör det digitalt eller i mörkrum så hittar du en detalj i bilden och det var den som var den viktiga. Ja. Så att alltså. Det är så att Ja, foto är verkligen makalös på alla sätt. Det är sant. Mm. Hur lyckas du finna motivation för de här 25 minuterna för Dia? <laughs> ja. Du tänker ju att stå och vrida runt och agitera och allt det där, eller? Ja, jag, mm. jag sitter i min lilla vän pinnen och tänker, okej, okay, sju minuter, vrid, vrid. <laughs> alltså, jag kan ju säga så här, allra första gången jag skulle framkalla Dia, och då hade jag ju faktiskt pratat med dig lite grann innan och fått råd och du hade ju lagt upp där i analoga fotografer i gruppen. hur du gjorde första gången är, är, är, är, är liksom ett tidsschema. Mm. Och jag liksom drog upp den på Ipaden och jag hade den bredvid mig och så var det här, jag måste ha varm temperatur, jag bor i ett hus på landet som är ganska dragigt och kallt och skulle då framkalla dia under vintern, alltså det var ju bara just det. så jag satt inne i badrummet i duschen för duschen var det enda som höll konstant 38 grader i temperatur ja, just det. och jag var väl mer blöt än duschen själv och hade ju mm. dödsångest jag erkänner det, jag var så här, nej jag, jag, alltså jag bara känner så här, det här kommer gå, det här går åt skogen. Jag kommer inte få några bilder, jag bara vet det. Oh. Man sattte ändå och så jag, jag tror så det allra första gången. Så man sitter med pinnen men då är pinnen mer ett hot. Du måste mm. vrida. Okej, okay, 15 sekunder. Ja, okej, okay, jag, nej, jag var, jag var på 16 sekunder. Eh, och så där. Men så fick man ut den här rullen och man inser att det gick bra. Ja. Och då blir man lite stolt. Jag tror man blir lite grann som, så här som, som ett barn och känner sig, jag klarade min uppgift, hurra. Ja. Eh, nästa gång så stod jag inte plaskblött i duschen utan jag tänkte, jag står vid, vid, vid diskon istället. Mm. Och, och nu har det mer blivit en rytm. Och Slut? de här 15 sekunderna som första gången var bland de mest stressfulla moment som existerat. <går> ja. Har nu blivit långsamma. 15 sekunder är ju oändligt med tid. Jag hinner ju gå och göra 15 saker däremellan. Precis. Och sen agiterar jag mer. Jag vrider inte en gång. Jag vrider tre, fyra gånger. Men det funkar för mig. Eh, och jag tycker det är lika kul. Jag tycker det är... Ja, men det, är det är samma sak när jag framkallar svartvitt. Jag tycker det är spännande. För att jag går och väntar på ett resultat. Ja. Och det är ju också dels resultat att veta har jag fått fram bilder men har jag, sen handlar det om att har jag gjort rätt mm. och vi har ju faktiskt det, ja jag nämnde ju för dig nu för, för ungefär en och en halv vecka sedan när jag framkallade film och höll på med mitt assignment portrait dancing, jag ska ta dansporträtt och hade gjort i ordning en jättefin studie ute i min lada hade rensat ut allting Eh, och hade en ung kille albin där som skulle köra breakdance i den här miljön. Och ljus satte och jag mätte ljus. Och oh, alltså, jag, då har, jag har ju köpt en ny kamera nu, en Pentax 645. Och den har ju inbyggd ljusmätare också. Mm. Eh, och den låg så där. Minus ett, minus två, minus tre. Och, och, och, och lekte där däremellan. Men jag säger, ja men minus ett, minus två. Det, det, jag accepterar det liksom. Mm. Det bör funka. Men jag, jag hade en magkänsla, liksom, att mm, en 30-del sekund, mycket rörelse, rök. Så jag tänkte att, ja, men röken finns ju också, så det måste ju reflektera någonting. Ja, precis. Eh, och så fort vi var klara då, min dansare åkte iväg, jag gick direkt in och framkallade. Eh, och filmade det här samtidigt, så jag tänkte, men det är ju bra att ha med i mina eh, videolag som jag gör. Och så tar jag ut rullen, och den är kolsvart. Mm. Och jag var så här. Äh, jag fönstret, jag hade ett fönster i bakgrunden där jag liksom satte in en ljuskälla utifrån. Jag såg den lampan klart och tydligt. Hela mm. lampan syntes. Tanken var att den skulle frätas ut. Mm. Och då bara insett, ja, det var ju så att ja, det minus tre, det var nog ganska korrekt. <laughs> så. Och det var ju inte att jag hade. Agiterat fel Jag hade inte fel temperatur Jag hade Och jag frågade ju också det här med kemikalierna För att jag var inne på sista svängen eh, Men jag, hade, jag som fotograf hade gjort fel jag, mm. hade, jag hade exponerat fel Jag gjorde ett riktigt klantigt misstag mm. Och dessutom i tanke på resurserna la ner på det Och hur mycket det här Albino som är åtta år gammal Hur mycket han hade jobbat med det Så kände jag att men vad? Jag blev så besviken för hans skull. Mm. Och så blev jag arg på mig själv. för att Men Pierre, du är ju fotograf. Du, hur kan du klanta så här? Då jag, Ja men visst, jag exponerade tre steg över för på Fantasy. Och nu kör jag tre steg under. Då vet jag vad jag ska göra nästa gång. Ähm, men det var att ut och ta om rullen. Och då fick vi vara utomhus istället. Ja, just det. Men det är skönt att kunna framkalla själv. Även... Och, och det blir en terapi och det är kul Och du får ett resultat Och jag älskar det alltså jag, Ja precis. Jag, men det är så jag, jag vill börja framkalla färgnegativ Alltså vanlig liksom C41 också Men där har vi ju våra, våra kära vänner på teamframkallning i Stockholm Som jag fortfarande litar på Ja men det är bra um... Ja jag, men det, man klantar sig Man gör ja, precis. det Det jag har lärt mig med Maria är Jag, jag, jag Fota sex rullar, blanda ut halv liter. För jag har fuckat upp rullar med att låta DN stå i typ... Eller eh, C4 i typ halvår och sen blank film. Mm, aha mm. jag förstörde developer. Mm -hmm. mm. Det är trevligt. Mm. Jo, ja, men jag tror att första gången... alltså jag, jag, får, jag kör ju en liters blandningar. Mm. fixat bra flaskor också så står det i diskon eller under diskon så det är ju mörkt och svalt där men första gången då, då tänkte jag att nej, nu har jag stå, stått i två månader, nej jag heller ut och då hade jag bara kört kanske tre rullar åh oh. ja, jag, jag, jag, jag, jag är också så här, jag ska tillägga, jag, jag är trippeldiagnostiserad. står det fysiskt, håller eh, fyra veckor, ja då håller det i fyra veckor, punkt <laughs> Men nu har jag lärt mig. <laughs> så att ja, Nu senaste då. Då var vi inne liksom på nionde rullen. Även fast jag har stått i två månader. Så fine. Um, och, och, det, man måste ha lite is i magen också. Jag tror att man, man hittar en magkänsla. Uh, och jag plåtar inte så mycket dia. Jag skulle vilja plåta mycket, mycket mera. Egentligen. Mm. Och då kommer då kom ju också kemikalierna till sin rätt. Alltså, som du, bulkar man upp liksom sex rullar och, mm. och så väntar man, nu har jag sex rullar, då, då blir det ju, då gör ju kemikalierna sin rätt. Istället för att om jag tar en rulle nu så tar jag en rulle om tre veckor eller så tar jag en rulle och så ska man framkalla mellan varje, det är lite dumt. Mm. Men sen fotograferar jag också med storformat har jag ju börjat med i år och väntar på mina första eh, diablad som är på väg, eh, som jag har köpt nu via eBay. Jättespännande. Oj. Och det motiverar mig också för jag vill, jag vill ju framkalla dem hemma för att se ett resultat. Men då går det åt, också, då går det åt en liter per gång. Just det. Så att då, Men jag ska bli bättre på att föra bok, kan vi säga. Eh, att skriva, nu har jag använt kemikalierna en gång, eller till två filmer. Och så att jag har... <hör> det är viktigt med dia, tror jag, att man har koll på hur många gånger har jag använt kemikalierna. Det är sant. Det är väldigt... För det är ju som vi säger, liksom att, att, att, som du sa, ett halvår liksom mellan varven. Och så var kemi, fast du var ju för sig C41, att det, Klart att kemikalierna dör efter ett tag Men förbok Förbok på Nu har jag framkallat så här många rullar Det här datumet sätter den lappen vid flaskorna med kemikalierna i Då vet man, då har man ett hum på Hur gamla kemikalierna är Och hur lång levnadstid de har kvar Det är sant Och det är learning by doing Det är sant ja. um, Om jag ska ta upp en punkt Som kommer väl att veta en, en vän skickar mig en um, Tena 20 Tangsten Ektachrome-film Och jag framkallar Och den är grön Oj Vad det? tänker Men vänta, jag, vänta jag Körde jag sex minuter på ja, så, jag. så frågar honom Hur gammal är rullen? I don't know Någon säkert lägger ett skåp Varmt och kall. Ja. Så att Det där är Det är också en ångest Om jag framkallar Din rulle och fuckar upp det Då tänker jag fuck, mm. han uh, kommer slå ihjäl mig. <laughs> <laughs> Nej, och det är ju det är, det är lite spännande just med dia. För alltså, det blev ju tapp generellt vad gäller analogt foto liksom under 2000-talets början. Alltså de första nu 10-15 åren, det blev ju tapp. Men nu har det börjat komma tillbaka mer och mer igen. Jo. Eh, och jag menar, jag är ju också då filmfotograf och jag märkte ju från 2006 när Red-kameran kom och det blev ännu mer digitaliserat. Man slutade ju spela in på film. Just det. Men nu är det exotiskt igen. För man har börjat förstå att film är alltså film är film någonstans. Men det jag kan tänka sig för oss stillbilsfotografer är att ja, det finns en uppsjö av svartvita filmer. Mm. Det finns en mindre sjö av eh, färgnegativ. Just det. det finns en liten, liten vattenpöl på DIA-sidan. Ja. Och DIA är speciellt. DIA är vackert. Och då blir ju eBay och annat här där man hittar då de utgångna filmerna väldigt speciellt. Men det är som säger, det, det kan bli ja, jag väntar nu på Kodak Ektachrome E100 WS tror jag. Alltså den ska vara väldigt, väldigt färgstark. Just det. Väldigt så. Och den tror jag gick ut Ja, när var det då? 2000... Nej, 19... det måste vara på 90-talet till och med. Men... <laughs> så. Ehm... Och så jag har ju ingen aning om hur den kommer att, äh, att äh, vara när man framkallar den. Den har legat fryst, den har äh, legat i... Äh, liksom, kan jag vi se? Process before date April äh, 2001. Ja. Ah. Ehm... Ja, det kan bli grönt, det kan bli gult, det kan bli blått, det kan bli lila. Köpte ju fantastiska Fuji Provia 100 Just det. som gick ut 99 ja. Köpte tre rullar på analog utposten i Malmö. Oh, vilket härligt ställe. Det måste, ni som är i Malmö, åkt dit. Jag bara säger det. åkt dit. <laughs> Framkallade den och det var som himla magenta-stick Jämfört med Provia 100F som då är fortfarande okej. Okay. Mm. Ja, men det är gammal film. Och det har sin charm. Ja. Och, och då vet man ju, och rullarna jag fick av dig, de här fantastiska provrullarna med äkta kromen, EPD och EPP och de här. Alltså, ja, men det är jättespännande att se hur Slut. de funkar. Och att upptäcka det här. Det är också viktigt. Alltså jag, nu vet jag att jag ska använda min utgångna prov Nu vet jag att, mm. okej det är magenta stick. Ja, men då kanske jag ska använda det i en annan situation. Just det. Uh, ja. Och jag, om det var, var det EPP eller EPD, fick jag det som var så fantastiskt vacker. alltså. Jag vet inte vad koderna betyder sig Så att jag tänker mer 100, 200, 400. Nej, det var 200. Uh, det var 200. Just det. Mm. Men jag håller absolut med. Mm. Um, ja. Um... Det ska tillägga uh, om du har turen att ha en vän till familjen som ringer och säger Jag har 250 rullar dia, vill du ha? <laughs> då säger man ja tack Ja precis ja. Uh, Så för att ge, ge, ut, ge bort min hemlighet Jag betalar bara portrott, så jag betalar 212 kronor Så jag har betalat mm. 40 öre per rulle Ja alltså det är helt okej, okay, tycker jag ja. Och då blir det alltså 10 exponeringar, det är alltså 4 öre per bild Ja framkallningen då då, framkallningens <laughs> Nej men det är, alltså, vi lever, alltså, det är spännande med dia och gammal, alltså, äldre filmer jag tycker, ja. Ja. Men det som slår mig är att jag är en 10 år gammal C41-film Och horribla skor går överkornigt och blä och fy Och man bara vad fan är det här mm. Och så får man 30 år gammal dia som är så färsk bara, What? Mm. Men det är någonting med negativ, alltså det är en struktur mm. jag, vill, så, jag vill ju börja framkalla C41 hemma Eh, just med tanke på att jag, vill, att jag håller på med stor format just det eh, och då finns ju då olika, det finns ju ketenal och så finns det digibase och när jag tittar ja. liksom på de här tutorials och liksom jämförelser så jag tycker det ser fruktansvärt konigt ur, ut alltså. det är ju när man framkallar hemma och det är ju det här med temperaturskillnader och det är ju därför det är så bra att skicka till ett lab för att då är det konstant alltså de har bra kemikalier det är konstant temperatur Därför så blir det ett jämnare resultat. Mm. Och jag är lite så, färgfin. nej det ska inte vara konigt. Jag tycker inte det, om man är inte uppe på en 800 asa. Liksom, ja. <laughs> då. Men, ja, men via, kristallklart, sådana färgåtergivningar. Ja, ah, men fortfarande bättre än digitalt. Som sagt, jag jobbar med digitalt så jag vet att du har helt annat bruk. Mm. Uh, jag skulle aldrig få för mig att gå in i ett mörkrum med så 100 DIA och tänka: men jag, jag kan fota det på scen. ah det blir jättemörkt Varför det? Mm. Ja, mm. blåstick överallt. Varför det? Alltså en film. Så jag vet ju om mina begränsningar. Jo, ja. Jo, ja, så här det är det ju. Nej, men det alltså... Det, det jag tycker man ska tänka på... Så jag, så, jag är ju själv lärd helt och hållet inom fotograf. Alltså allt jag, allt jag håller på med inom fotografi, det, det är liksom... Läser på på, på, uh, liksom på uh, nätet, kollar tutorials på YouTube, pratar med vänner. Alltså analoga fotografergrupper på Facebook är ju guld värt för mig. Alltså det är utbytet man får av varandra där. Det är ju... alltså man blir ju mentorer för varandra men man måste våga pröva. Man Absolut. måste våga alltså, ta en rulle. Och det får kosta. Det får, alltså mina två dia rullar som gick käppet och skogen. Ja, det är pengar. Men jag, alltså, jag hade aldrig lärt mig om jag aldrig hade gjort fel. Precis. Och under mina arbetsår så har jag verkligen märkt att folk är livlade för. Veta såna saker så mm. då står till exempel Spotify kungen där och säger ja vi fick en miljard med Sony. Mm. Ja men vad kul. Kan du berätta om när kontoret har pågått i konkurs? Mm. Nej, men var då. Vad tråkigt. Ja men precis. Inte veta. Nej det är, det är jättekänsligt det där alltså. Men, nej, men jag tror att man måste man måste våga erkänna för sig själv framför allt att man begår misstag. Mm. det är det första steget i allting alltså lägger du ut en bild så kommer folk se misstagen eller det finns, all, all, det finns alltid någonting i varje bild som någon vill anmärka på det kanske inte var rätt bild för den personen, kanske, men varför har du lagt skärpan där eller men hur tänkte du med ljuset mm. där så, jo men det är ju också så att det är vi som fotografer som är konstnärerna jo. Och, och, men de gånger vi gör fel och bara säger så här, ja i made an honest mistake jag, jag, jag tar på mig det här, jag gjorde fel Det är ju värre om du har en kund som betalar Ganska många pengar mm. Men då får man ju säga så här ja, Jag är jätteledsen, det blev fel i processen Jag bjuder på en rulle till Så vi får ihop det här Jag vet, att jag mm. gjorde för fel, nu rättar vi till misstaget Sorry Istället för att säga nej, nej, oj, nej, men det hände någonting där eller, å, eller jag skickade till ett lavvet Och det funkade det inte så å, bullshit. Säg bara på en gång Jag gjorde fel för nästa, är sant. Ja, för nästa gång så blir det så här att jag vet, jag vet hur jag ska göra jag vet vad jag inte ska göra den här gången för att det ska bli bra. Det är sant. Mm. Jag har personligen sett skräckhistorier när man går in i kanske för tio år sedan man gick in i en så här ställe som fortfarande hade apparat som framkallas och såg man total hänsynslöshet mot negativen och låg, låg på golvet och mm. sen Wow, det här är verkligen så här: i bryr sig. Jo, men precis. Nej, det är, uh, det är hemskt alltså. Men det, det är också därför jag det är alltid kontrollfreak på vissa saker. Så jag vill veta att. Jaha, Grekland 1966. Vad ska gör jag nu? Uh, mm. Är det bra eller dåligt? Mm. Jag vågar inte skicka till Crimson eller Team Football eller vad typen typ det heter. Ehm mm. um, men det ska jag säga om Crimson, jag skickade in en C22-rulle, mm -hmm. det vill säga gången till C41. Och de ringde mig snällt och sa, hej, du har skickat en konstig rulle till oss, vi vill du ha svartfritt. <laughs> ja, <"Jo>, tack. <laughs> Okej. Okay. Så de är verkligen med på att säga, ja men vi löser det åt dig. Men som sagt, de skulle aldrig få för sig att göra vissa dia-experiment för deras maskin skulle paja. Mm. Jo, men det är bra att man, alltså, även de stora labben med de stora kunderna vet. De är duktiga på att höra av sig. Jag kommer ihåg, alltså, på, oj, nu pratade vi 90-tal, en bit in på 2000 talet när man skickade till vad hette de, och hette om Fuji direkt och extra film. Åh ja, oh, herregud mm -hmm. <laughs> Den filmen man fick tillbaka var inte vacker nej. Eh, Inte ens de gratisrullarna man fick heller Aj, Men då, då var vi med bara så här. In med den i kameran Och så trycker vi av Och så tar vi massa bilder och så skickar vi in det För det kostar bara 29 kronor plus quarto Nej mm. eh. nej, alltså Jag vill inte veta <laughs> hur de behandlade det Men ja. eh, Sen finns det vissa labb En god vän till mig i, i Stockholm, hon, hon gick i Kulturamas fotolinje eh, så, och hon är ja, en fantastisk duktig fotograf eh, vi, ja, vi är ju verkligen bästa vänner så vi har, vi har lärt oss tillsammans på vårt sätt, men hon berättade ju om en gång när hon gick till ett labb i Stockholm och lämnat in en rulle. hon hade sagt uttryckligen klipp inte isär filmen, jag gör det själv mm. och så kommer hon in på det här labbet och då ser hon, precis som du säger, det ligger film på golvet där stånen och håller i. Och han liksom näst, alltså stamm, alltså går på mm. filmen av alltså, alltså Jag tror inte han är medveten om att filmen ligger där. Och börjar klippa filmen. Och hon sa bara att jag hoppas eh, nu att det där inte är min rulle. Och, ni, mm. och jag har sagt att ni inte ska klippa sönder filmen utan jag gör det själv. Jo, det var ju hennes rulle. Äh. Och det blir man så här... Var, var, var, var, det, alltså, var det ett labb som bara fram, massframkallade för alltså, ekonomisk vinningsskull? För det kan ju vara så att man är stressad också bara matar, matar, matar. För det, det var ju inte med omsorg. Så var det ju. Men så finns det ju andra labb då som eh, gamla Oden lab och, och, och, och, och Diabolaget som, och, och Crimson och Teamframkallning som de bryr sig. De vet vad som ligger bakom det här. De sköter det otroligt bra. Det är all, man har aldrig problem där. Och är det ett problem att jag har skitit sig antingen för mig att jag som fotograf har gått bort mig eller att det blivit något fel i processen hos dem då hör man av sig och säger att vi har upptäckt det här eller det här har hänt. Just det. Hur gör vi? Och det, det, mm. det tyder på någonstans på, på alltså ett professionellt och ett medvetande tänk som de gamla masslabben inte hade. Mm. Det är sant. Mm. Det är sant um, Mitt mål med allt egentligen är Att jag vill lära mig för Därför jag gav mig på att tänka Men du, du har väl Gamla rullar som ingen vill ha i frysen Ja, ah, de tar jag mm, mm, mm. Varför är det, du med huvudet, eller? Du kan köpa nytt Ja men, nej det behövs inte köpa nytt Nej <laughs> det, är bara det är bara att testa Precis, fråga vem som helst Du vill ha en 30 år gammal diafilm Är du inte klok eller? Fråga oss. Vi säger bara ja. Ja, precis. Mm. Vad har du för framtid med dina fotoprojekt? Ska du vara extra duktig och leverera varannan vecka? <laughs> ja, jag eh, siktar på det. Jag ligger ju faktiskt efter lite grann. Jag tror jag ligger efter eh, tre veckor på grund av att min eh, mamma Mia gick sönder. Oj. Eh, och det var enormt hjärtskärande. För den första mellanformatskameran jag någonsin Det var en Mamiya rb 67 mm. eh, Och jag älskar den typen av kamera. Jag tycker Och optiken till den är ju guldvärt. Och nu hade jag köpt då ett nytt, eh, en ny kamera en ny uppsättning. Jag har väl lagt ner 10 000 någonting på det. <laughs> och så hade jag köpt en 50 mm lins. Och på mellanformatet är det ju vidvinkel som heter Duga. Mm. Och så vacker. Och det första, ja, två kamerahus på ett halvår gick sönder. Och nu då hade jag ett uppdrag i februari när jag skulle ut och köra eh, landscape eh, och lite mer bird view. Alltså get high så hette. Landscape get high hette uppdraget. Mm -hmm. eh, sen kan jag säga att de skrev, jag måste ju bara ta det som en anekdot. För så här står det då lite ut igen. Everything looks different when you are high. Eh, Ja, de kunde ha sagt high up eller någonting. Men där gick min mamia sönder. Och då stod jag... Jag hade en Holga, Holga 120-pann. Fina plastlådan, panoramat. Ja. Och jag bara sa nej, den är inte värd att... Nej, jag tog någon rulle med den. Så det blev ett uppehåll. Men jag tänker köra på varannan vecka. Målet är ju att... Vi får se. Antingen så gör jag 26 stycken uppdrag. För 52 delat på 2 blir ju 26 då. då. Alltså. Eh, eller så blir det vad det blir. För saker kan ju hända. Man kan ju faktiskt också bli sjuk. Eller utrustningen kan bli stulen eller gå sönder. Sådär. Men mitt mål är att köra på. Eh, och när året är slut så ska jag ha 26 stycken bilder eller ja då en bild från varje fotouppdrag som jag tänker sätta ihop till en liten fotobok och även ha då ja, någon form av utställning kanske lokalt här på Gotland eller på något annat ställe. Där jag valt ut som sagt var en bild från varje uppdrag som jag tycker allra mest om. Och då känner jag att vad bra, då har jag klarat det här och jag har redan börjat planera för vad jag vill göra för typ av uppdrag 2018. Oj. Jag har redan. jag är framförhållning. Det är bra. Ja. <laughs> eh, och då tänker jag faktiskt bara göra ett uppdrag i månaden. Ja. Eh, men jobba mer med koncept. Just det. Så jag tänker be vänner till mig att skriva ner liksom ett tema, ett koncept. Det kan ju vara en mening, en titel. Det kan vara, kanske bara stå en färg eller är bara ett ord, det vet man inte heller. Och sen om de, är, att de, om de vill tillägga någonting specifikt eh, som ska vara med eller liksom en känsla så. Och så blir det då 12 kuvert och så drar jag ett kuvert i månaden. Jobbar in i Norden med det, för det kan vara att man kanske ska bygga rekvisit eller fixa ihop modeller och folk. Och sen så tar man då en uppsjö av bilder och så väljer man ut en huvudbild som man bara tycker är så fantastisk kring det konceptet. Och så gör jag en fotobok av det och en utställning av det. Men då lägger jag också ner otroligt mycket mer energi på just den specifika. Kan man säga det? Ja. Mm. Ja, men så det, ja, ska, ja, jag har ju som sagt fått på mig ett fotouppdrag nu, det är det sjätte för året och det är street photography vilket jag har otroligt svårt för att ha sådana bilder. Jag älskar att se sådana bilder men jag tycker det är jättejobbigt att ta kort på random människor utan att de är medvetna om det. Eh, ja, just det. Nu får vi alltså Jag läste ju på nu Vi får ju faktiskt lov som fotografer Att på allmän plats ta kort på vem vi vill hur, Nästan hur vi vill eh, Och sådär Och även eh, Ha med i en utställning eller fotobok Utan deras tillstånd Även om det är bra om man har tillstånd Alltså gör mycket för, för det Men street photography Det är svårt att stagea alltså, Du ska inte stagea Du ska inte liksom iscensätta Street Det ska vara sekunden. Mm. Eh, så jag kämpar med det här no, infernaliskt. Eh, med mitt eget eh, psyke och alltihop. Eh, men nu, har vi, nu går vi ju mot påsk. Eh, skärtorstan här då på torsdag så ska vi, är det en stor påskparad i Visby. Och folk klär ut. Så jag tänker, det där, där kan jag ju faktiskt gå ut som fotograf- och ta kort för då är, det, då är inte jag ensam. Utan då riktar jag kameran dit jag vill. Och så är det ingen mer med ja. det. Och då vis, det handlar det om att visa upp staden vi lever i. Och Visby är en väldigt levande stad året runt. Och det är lite det jag vill visa också. Så ja. att eh, vi ska ha fint väder på här eh, Sägs det idag dagen innan så spöregnade. <laughs> <Ja>. Men... Eh, <laughs> Och så kör jag svartvitt, eh, både Tmax 400 och 3X eh, 400 i eh, Yashikan och Pentaxen. Och så framkallar, scannar, eh, förlåt får mig inte säga egentligen, men ja, vi digitaliserar våra negativ dia, Punkt, ja, slut. <laughs> och, och, och så ska jag försöka redovisa det här på söndag. Och så drar jag ett nytt fotouppdrag där jag har två veckor på mig att göra det här då, då. Så att jag kämpar på och varje utmaning gör att jag växer starkare som fotograf och jag skulle vilja uppmana alla som känner sig liksom låsta i en situation att jag, men, jag tar bara samma bilder om och om och om och om igen och man är inte riktigt är bekväm med det. Är man bekväm med mm. det men kör på för tusan. Men, eller om man är ny som fotografer och vill hitta sitt sätt. Vad, vad, vad är min typ av fotografi? Gå ut, googla, sök upp liksom Photo Challenge 2017. Så får man upp en uppsjö från Peta Pixel och andra. Skriv ut den sidan. Antingen, så, antingen följer du dem följer du den ordning som finns slaviskt alltså från vecka 1 till vecka 52 eller så gör man som jag klipper sönder dem drar ett nytt uppdrag för att utmana sig själv våga testa gränserna och jag tror också våga visa upp bilderna för både vänner och andra och säga, vad tycker du om det här det här var temat är det någonting som alltså, man måste våga låta andra få kommentera sina verk Absolutely. Även om man säger att det här är min favoritbild. Men vad tycker du? <laughs> uh, för jag väljer ut tre bilder från varje session. Varje gång så, som jag mm. säger det här är de tre bilderna jag är mest nöjd med. Och utav de tre ska jag, väl, ska jag välja ut en. Men då får man ju säga, då får ju mina vänner säga vad de vill om de tre bilderna. Och då får jag ju en feedback Absolutely. själv. Och man måste våga det här. Gört. Gört säger jag bara. <laughs> Ja, men det är bra. jag håller med Det där med urvalet är svårt Jag tog tre rullar dia spontant Via fototräff Med två andra vänner mm. Jag vill slänga bort kamma till. 36 frames totalt Eller jag slänga bort mm. 30 Men det är ju så Ja men digitalt, när jag plåtar digitalt, kunde ju, hur mycket fick man inte plats med på ett, ett minneskort? Jag såg på 2-3 bilder om du plåtade i vanlig JPEG. Ja, av de bilderna så kanske, av sig 2 tusen bilder, då är 200 okej. Okay. Mm. Och så kanske slutar ändå med 20 stycken som är top -notch. Och, på, och vi på film då, det menar, plåtar du med vanlig 35, 135 film, ja då har du mellan 24 eller 36 frames. Det Som du säger, mm. det kanske är eh, sex stycken av de 36 bilderna som är fantastiska. Plåtar du mellanformat, ja då är det mellan, beroende också återigen på vilket, eh, vi, vi, hur, alltså nägger ytan. Men mellan, säg mellan 10 och 12 bilder om man kör på standard så, ja. Mm. En eller två bilder per rulle ja, Storformat Då kan vi börja prata För då tar du en bra Nej, bild Då, då, då tar det. du en bra bild liksom. ja, Det är ju en selection right? 100 200 spänn, 200 spänn Ja, minut. alltså um, Dia är ju jättedyrt um, 20 mm. Bilder 20 blad Tror jag ligger på Ja uh, är det tusen spänn någonting? Jag, menar, nu, jag köpte hem nu då, då eh, Kodak Portra 400. Och då är det tio blad i en kartong. Och då är det. Eh, jag tror det 500 eller 600 kronor. Så då är det 60 spänn arket. Oj. Plus framkallning. Mm. Eh, svartvitt kommer du ju undan ganska lindrigt med. Ilford plåtar jag men Jag har plåtat eh, FP4+. Och då, jag valde mm. den först För att det, då fick jag 25 ark för 500 spänn Ja, det är 25 spänn arket mm. liksom Det är helt okej okay. uh, Och det är en fantastisk film Nu har jag fått Delta 100 som jag ska plåta med I stor format också, det är spännande Men man är mycket mer Alltså det tar ju, stundtals tar det för mig 40 minuter Att ställa in en bild mm. Och då får det ta 40 minuter För att man ska inte jäkta uh, Mm. Och jag kan erkänna, jag har tagit nu, jag tror det är 32 ark, eh, totalt 32 blad har jag plåtat med min storformatare sedan jag eh, fick hem filmen. Och jag är väl nöjd med, av de 32 bilderna, ja, 10. Mm. Visst, de andra är bra, det, det, det, är, det är exponerad film och det är exponerat rätt, men... Det är bara liksom... Ja, men det är en handfull som jag verkligen... Verkligen tycker om. Som jag ja. står för. <laughs> men man, man måste våga låta det gå åt skogen. Alltså man måste... Det är som jag sagt liksom... Du, du, när du köpte din gamla rull... Du, du framkannade så var den grön. Liksom, eller blå. Alltså... Ja men... Hur, hur skulle du... Om, om du inte hade testat det då... Hur skulle det varit då? Då hade du aldrig fått reda på det. Mm. Ja precis... Ja, precis, precis. Ja, men då kommer vi till slutfrågan Vad finner man dig på nätet? Lite överallt finner man mig på nätet eh, Nej men jag har En hemsida eh, Pierrevelén.se eh, Där det. man dels eh, Kan se ja, men Lite grann av det, De verk jag är mest stolt över Även bilder jag har till försäljning Och så kan man gå in och läsa min blogg där jag skriver lite grann om mina äventyr framförallt mycket kring mina fotouppdrag Jag finns på Facebook och då är det bara att söka på Pierre Villén Fotograf Då finns jag där och där lägger jag upp eh, mer bilder, det är lite mer en, en mer en uppsjö av bilder om man säger så fortfarande de jag är mest stolt över eh, och så kör jag, jag gör jag lite video eh, vloggar, så kallade vlogs så jag finns på Youtube Uh, nu har jag inte så många följare så jag har inte fått ett eget, en egen liksom, adress dit. Men man får söka på Pierre-Vellén Photography så kan man även se när jag är ute med storformaten och mellanformaten och följa äventyren. Och det jag även pratar om motstånd uh, men även framgång. Uh, jag är väldigt uh, personlig i, i vissa av videosarna när jag känner att nu har jag låst mig. För det ska tilläggas är det någonting som händer med assignment som jag har märkt. att När jag är ute med kameran utan förbehåll, utan ett uppdrag med mig. Utan jag, jag går bara ut och tar bilder. Så släppnar jag av och hittar fantastiska bilder. Men när jag har ett uppdrag så jag är en sån som låser mig. Jag skulle nu ta Landscape Simplify. Jag älskar liksom minimalistiska bilder jag älskar väldigt förenklade bilder och framförallt i landskap och natur och en månad innan hade jag varit ute på närshållen på Gotland och tagit fantastiska fina bilder med storformatan, alltså men jag var bara ute för att jag behövde det och de mm. var Landscape Simplify och nu när jag skulle göra uppdraget så letade jag objekt jag letade mm. och det blev en fara för mig. Men det är sånt jag pratar om lite grann när jag redovisar mina uppdrag. Så pierreveljen.se eh, pierre fotograf på Facebook och så får man söka Photography på Youtube. Så hittar man mig där. Vad bra. Ja, då tackar jag dig för den trevliga stunden. Mm. Ja, och då tackar jag alla er på Melanchörpå Tack så mycket. Ha det bra.